Hristos, oskrsa! Hvala! Dobre, brašni sestri, kad se ovako pozdravljam ovim divnim pozdravom. Mada, postoji tu jedna druga strana koju smo, vidite, kako sklonili, a to je da radost praznika, sjeva praznika, i vjera u praznovanom bude zadržana samo na usna. Pa da budemo, ne da obo, ali treba obratiti važnju, da do toga ne dođe, da ne budemo i mi jedni od onih koji gospoda samo usnama poštuju i spobjedaju i slave, a srce im je daleko od njega. Dakle, dobro je da se pozdravljamo ovim pozdravom Hristus Voskrese, ali imamo, evo baš ovdje, u ovoj našoj maloj zemlji, one koji su svim svojim bijecim, dakle svim svojim srcem, povjerovali u Voskrat svog gospoda Isusa Hrista, i ne samo povjerovali, nego mu bili vjerni i poslušni do smrti. I šta imamo, braco i sestre, kao posvedicu takve vjere, takve poslušnosti, takve požetlovane ljubavi prema onome koje žrtvo posvjedočuju ljubav prema nam. Šta imamo? Kakva je korist od toga? To nam upravo govori Sveti Vasilije Ostroški. Njegove ime braća i sestre, njegove svete mošti, njegov sveti manastir i sve ono što je bezano za njega, sva sveta čudesa koja su se desila posredstvom njegovih svetih molitala i velikog zastupništva pred predstavom Gospodnjim. Dakle, sve to kad kažemo, sveti Vasili ostroški podrazumijevamo sve što je vezano i što ishodi iz njegovog imena, sve to, braći i sestre, je, jeste jedan veliki pozdrav, ali silan, ne pozdrav samo usima, nego svim svojim bićem, pozdrav kojim i mi danas pozdravljamo, dakle pozdrav i ispovjedanje vjere u Vaskrskog Gospoda. Vaskrsenje Hristovo je temelj vjere svetog Vasilije Ostrošnja. Vaskrsenje Hristovo kome ga je naučila sveta pravoslavna vjera sveta pravoslavna crkva i koja ga je učila i koja ga je dojela silom Božjom silom laskarskog gospoda kroz svete dajnje kroz sveto hrštenje sveto pričašće i održava u njemu tu vjeru, tu snagu kroz svete podvige kroz svete svetu kroz sveti podvižnički život, kroz svete postove, svete molitve, sveta prdenja. Dakle, pored toga što je primao Bogodat, on je i odgovarao na taj veliki dar svojim trudom. I ne samo što je svoje priče izgrađivao, što je svoju vjeru usavršao i rasponsavao, nego je tim svojim velikim i svijetlim primjerom podsticao mnoge da krenu za njim, to jest za podvigo položnikom, je dakle za samim gospodom. I ne samo one svoje dane, ono teško vrijeme, nego evo do dana današnje. Takva je sjeva vjera, takav je magnet, istinite vjere i života po vjeri istinitom. I vidimo i danas, vidimo duhovnim vidom mnoge ljude koji su krenuli ka svetenje ostrošku. Vidimo i onu viđu iz Podgorice koja je jučer krenula e, ještje od Podgorice do svetoga Vasljivije. I mnoge iz razlih kreva који су кренуји се поклоне свечу Божје и самому баскасовому Христу, који своју моћ и своју силу пројављуе кроз негове свете моће и кроз негову свето име. И све на 100 братьови и сестри у ова тешка време, заиста, кријепи, снажи, бодри, Da ostanemo u crkvi Božijoj, da ostanemo vjerni našem svetom predanju, našem svetom pravoslavu, našim svetim ocima, našoj svetoj crkvi, našem tri svetom gospodom. Jer u ovim praznicima, braće i sestre, mi vidimo veliku silu, zaista veliku silu. I veliku pobjedu, veliku moć. Zar je potrebno da crkva Božja demonstrira svoju silu na razni frontovi? Zar nije dovoljno da pobjedi najključeg i najvećeg neprijatelja i da jednim udarcem, pobjedonosnim i smrtonosnim udarcem, demonstrira svoju braz, svoju silu? Vratimo pažnju, braćo i sestre, i vidjet ćemo moć Hristovu, vidjet ćemo, osjetit ćemo moć svetih ugodnika Božih, osjetit ćemo moć u vas, svete pravoslavne vjere i crkve pravoslavne. A u čemu mi vidimo tu pobjedu? Gdje se ona i u čemu projavlja? Projavlja se, braćo i sestre, u pobjedi nad grijehom u pobjedi nad smrću i u pobjedi nad džavom. I nije samo gospod Isus Hristos, braće i sese, pobjedio, nego, zahvaljujući njegovoj pobjedi koju je nas rada i naših pobjeda rada, vidimo i ljude koji pobjeđaju i grije, i smrt, i džavom. A sve u crkvi Božju njenim blagodatnim energijama i silama duha svetog. Tako da i praznik svetog vasilje ostrošao i veliki praznik karika pobjede. Jer čovjek je, braće i sestri, u cerke Božijoj, u cerke pravoslovoj, pobjede. I zar nije današnji praznik? Zar nije on u sve dani zapravo svijedog velike pobjede? I sam nosil I pobjede. I divi nam govori da nema potrebe da se zbunjuje, da nema potrebe da se plaši. Ako je crkva Božja, ako je gospod naš Isus Hrisus, ako su sveti i otci odani crke pravo svoje i sami pobjeđivali i dan danas pobjeđujete. Za ima razloga broći i sese, se zgunjujemo ili ne Bože odvajamo od crkve naše, od svete, naše vjere. Ako je smrt pobjeđena, ako je grijeh pobjeđen, ako je djavo pobjeđeno, onda broći i sese, držimo se crkve. Jer ova tri neprijatelja niko drugi ne može pobjediti, niko nema takvu vlast, takvu moću takvu selu do crkva Hristova, sveta apostolska i pravoslava. Koliko puta je sveti vaske i osloški braće i sestre, a to dobro znamo mi koji smo sa ovih prostora. Koliko puta on pobidio grije u čovjeku, koliko ljudi se tamo iscijelio na ravstvenu, koliko ljudi promijenio svoj način životu, Koliko ljudi je oslobođeno od ulza satanskih. Koliko ljudi je ustali iz mrtvih, u bukvalnom smislu. Jer život u grihu nije ništa drugo do smrt. I to je mnogo gora i teža smrti proste fizičke. Raspadanje duše u strastima i u grijesima je neuporedilo gore od raspadanja tijela. I smrat duša je neuporedilo veći i teži od kužnog zadaka veša koji se raspada. Koliko je niko svetog vasilija od slušnog bukvalno stali iz mrati. I to sve, braći i sestre, svjedoči da u njemu, u njegovim svetim moštima, u njegove svetoj duši zaista obitava pravod Boži ali ga treba prepoznati kao arhijeleja svete pravoslavne crkve. Sveti Vasili odstroški braći i sestri ne može da se posmatra izvon pravoslavne crkve. Nije on svjetitelj sam za sebe. Nije on neka sekta i lider i guru čime vrlo često hoćemo da ga učinimo tim našim podrašnim poštovanjima i podrašnim poklonjenjima. Он је архиереј, брађе сестер, владико, за хумско-херцеговоће, и данас постоји та епархија и владика на њеном трону, тако да је треба дорести у везу са црквој, и пошлећи њега, Da poštojemo i crku, brađe svesi. ne možemo da poštojemo njega, da ne poštojemo današnje arhijereje. Ne možemo pošlati svetoga Vasilija, a prezirati crku Božiju sa njenim blagodstvojima i sa njenim zapovjestima i sa njenim zakonom. To, to je bezakonje. Poštojemo sveca, a ne poštojemo crku njegovu. Poštojemo sveca, ne poštojemo Boga njegovu. Poštojemo sveca, a ne poštojemo način života kojim je on živio i učenje kojim je učio i prosjećilo svoj past. Sveti Vasili Ostroški braći i sestri danas svojim svetim moštima na vrlo snažan način propovijeda. Sve ono što crkva pravoslavna uči, sve ono što crkva pravoslavna propovijeda, On također propovjeda svojim svetim moštima. I tako ga treba i prepoznati, braoče i sestre, i još više crkvu za voljeti. I još više crkvu poštovati u svim njenim projavani. I još što više vezati za postove, i još više za praznike. još više za molitve za još više za dogmate naše svete vjeru. Sveti Vasili Vrstoški je bio poznat kao revnostni čuvan čistote pravoslavne na ovim vrlo glizavim terenima, vrlo glizavim terenima koji su izloženi strašnim udarima sa svih stran. Tako da smo i mi u obrezi kao njegovi duhovni potomci, da se uhvatimo za njegove svete arhijerajske odežbe за његове свете и нетулејжне моћи, за његову и нашу свету вјеру, за његовог и наше Господа, за његову и нашу Црку, где се чврсто држимо и она ће нас очуват под важних учања и силних, греховних и Богу противних мићљања и вјетроња. Da se držimo svetoga Vasilija Ostroškog braće i sestre, da se držimo i svetoga Petra Cetinskog, Simeona Novgorodskog, Stepana Pepavskog i svetog i velikog metropolita Arsenija, našeg i svetog save, i svetog save da se držimo, a preko svetog save da se držimo za sve svetih jerije, učitelji i prosvetitelji i ispojnici svetog pravoslavlja за све свете апостоле, а њиховим рукама да се држимо и за Господа нашеје Иисуса Христа, да се држимо за Нјега и Он, да нас држи сво моћном Божанском руком и да нас не испусти брата и сестра, него да нас држи и препозна како вјерне слуги своје и како таке, да нас уведе sa svima drugima koji ga poštuju i koji mu se u crkvi Boži i pravosprekvanjaju da nas uvede u vječno carstvo nebesko i tamo da se svetim Vasilijem i sa svima svetima slavimo u besponaškom carstvo nebeskom jedinog istinitog Boga Oca i Sina i Svetoga Duha kome neka je slava U vjekove, vjekova, amin. Hristos, vasko se. Hrvim vasko